Про що за кілька днів до наступу повідомив центру Кудрявий, німецькі війська зазнали цілковитої невдачі і стали в обороні. Про Балтійські фронти і в жовтні, в листопаді, в 20 дня грудня розгортали наступальні операції проти військ групи Курланд. Однак не досягли кінцевого результату ворожі дивізії з шаленою впертістю тримали оборону на досить вигідних рубежах, і та оборона була глибоко ешелонованою, про що повідомляли штаби своїх фронтів розвідгрупи, десантовані в Корлянський котел. Ще фронтові розвідники інформували своє командування, підтверджуючи повідомлення цифрами фактами. Фашистське командування, особисто командуючий Шернер, не збираються евакуювати з Курляндії до Німеччини 30 дивізій. Така позиція Гітлера, Шернера і генералів у Курляндському питанні дивувала радянське командування. Тим часом повідомлення розвідників ще й ще переконували штаби фронтів і ставку, тому що Гітлер не піде на евакуацію військ із Курляндії. Судячи із повідомлень Кудрево, Зарозумілий, самовпевнений Шернер був переконаний у тому, що його курлянські бійці, рицарі XX віку, приковують до себе понад мільйон російських солдатів. Про це хлопці Кудрявого чули і від Едуарда Робертовича, і від німецьких язиків. Та чутки-чутками, а ставка вирішила зняти з курлянського фронту чотири армії – таємно передислокувавши їх у Польщу, на рубежі Литви і Білорусії і Східною Пруссією, де вирішуватимуться у запеклих битвах і строки, і доля всієї війни. Нестачу в піхоті, а у танках особливо, і з боку Червоної армії було компенсовано за рахунок артилерійських військ, гвардійських мінометів «Катюш», які могли щодня маневрувати завдяки шусейним дорогам, що підперезували Курлянський котел. Операція рокіровка завершилася блискуче. Червоної армії вже був досвід у рокіруванні 3-ї гвардійської танкової армії, артилерійських дивізій і значних сил піхоти у жовтні 1943 року під час битви за Дніпро і Київ. Тоді ці сили з Букринського на Лютівський плацдарм були передислоковані за 250 кілометрів у цілковитій таємниці від противника. Звичайно, відстань, що пройшли півтисячі танків генерала Рибалка і три тисячі автомашин, тягачів, була меншою, ніж від Корляндії до Сандомирського плацдарму. Однак труднощі під Києвом були набагато більшими, ніж тут у Прибалтиці, в Західній Білорусі і Польщі. Танкам генерала Рибалка треба було таємно форсувати Дніпро з правого на лівий берег, а потім ще перейти Десну, а далі знову Дніпро, з лівого на правий берег уже на Люцівський плацдарм. І танкісти-армійці – Зробили все, щоб замаскувати, утаїти рокіровку від командування німецької групи «Південь». Танки, тягачі, автомашини, гармати рухались рано вранці, у години туманів. А коли туман розсіявся, то під димовою завісою. На місці кожного танка, що покинув своє сховище, свою позицію, добре знану німцями по фотографіях із літаків – виготовляюся з фанери макет танка, тягача. Автомашини навіть ставились опудала коней. Так що в ясну льотну погоду, коли над радянськими позиціями Букринського плацдарму повисали рами, «Фокке-Вульфи-190», на місцевості змін не відбулось. Як і до рокіровки, в ефірі перемовлялися радисто-танкісти, Артилеристи, які були залишені спеціально для того, щоб збити з Пантелику німецьке командування і ще й радіогрою,